Hej och välkommen till George Watski. Jag heter George Watski. Jag kommer vara eran George Watski idag. Um, jag har varit lite enkelspråkig i senaste tiden. Jag har lyssnat väldigt mycket på George Watski. Fast det här är egentligen Effortcast och jag heter egentligen Håkan. Och jag kommer än en gång vi kariera för Nick. Eh, för vi har skickat iväg honom för att örfila Chris Brown. Och det är torsdagen den 13 september och vi spelar in avsnitt nummer 42. Den med livet, universum och rollspelets död. Och Effortcast är ju podcasten där vi i Team Effort pratar om rollspel, böcker, filmer, George Watson och allt som intresserar oss. Med mig idag har jag Sandra. Chabba! <laughs> och Anna. Hello. Hur mår du, Anna? Jag mår bra jag är... jag har, För jag har märkt att om jag bara ställer frågan så blir det tyst i 15 sekunder <laughs> Men jag gillar att det hördes liksom den här tystnaden när du tvekade Eller försökte bestämma dig för vem du skulle fråga <laughs> Hur mår du Anna? Jag mår bra, jag är eh, lite sjuk, lite trött, lite stressad Men det är okej okay. Det låter bra, hur mår du Sandra? Precis likadant Perfekt, perfekt Jag hade inte ens behövt specificera vem du ställde frågan till <laughs> Nej, <men laughs> Vad har ni att för förr som gjort er så trötta, sjuka och stressade då? Um, Plugget, en massa ja, mm. Typ det, jagat kurslitteratur Och ja, försökt läsa den, det är väl ungefär det <laughs> Anna går en kurs där kurslitteraturen är fastlimmad på hönor Så man måste fånga och liksom läsa, lite som fångarna på fortet Ja, faktiskt Och, och Sandra då, vad har du för ursäkt? Jag tror att det är liksom en liten cirkel av de där trött, sjuk, stressad Jag är nog ah. trött för att jag är sjuk och kanske också för att jag är stressad Och sjuk för att jag är trött, eller någonting Det, det låter som, jag vet inte, en, en perfekt storm av dåligheter Ja, det är ganska balanserat Perfekt. Men innebär det att du då liksom, är du ingenting just nu eller, eller mår du dåligt? <laughs> det blev jättesvårt nu. Jag, jag orkar inte tänka på det här. Är du ingenting? Okej, <laughs> okej. <Okay, okay>. Så... <laughs> inga inga existentiella farligt, frågor, eller? snälla. Jag tänkte mest. Alltså, jag jag menar det mest i ett så här, känns. Alltså, okej, okay, det var ett där. Jag hoppar vidare. <laughs> <laughs> Gör det. <laughs> Vi får ta det i. Jag uh, uh, börjar börja gråta att Eat your heart outcast, <laughs> vår nya podcast. <laughs> um, men. Jag har lyssnat på George Watski senaste tiden. Mm. Jag, jag vet inte om jag har nämnt honom ännu i dagens avsnitt. Jag, jag köpte hans album Watski Och mm. låten jag, jag började lyssna på är en låt som inte är med på den skivan men som heter A hundred Words You Can Say Instead of Swag som jag gillade väldigt mycket. Jag ska inte uppfala för mycket videor just George Watski men han är, en, han är en cool typ poet, äh, rapare från Kalifornien äh, i, i Amerika, Sandra um... <går> Tack, Håkan <går> Och vi, vi ska inte heller prata om verkligheten i denna podcast Men jag känner att vi har redan brutit det lite grann När vi pratade om skola och sjukdom och Så Så jag kan säga att jag går också i skolan just nu Det är fullfärd Jag har en ganska chill kurs Men det är intressant ändå att vara tillbaka på Frescati Där i Stockholms universitet Och se alla, alla människor som är där för att insupa kunskap <går> Säger du att du vart du pluggar någonstans för att alla dina fans ska kunna staka dig nu? Jag har märkt att det är en väldigt eh, låg mängd människor som ståkar mig alltså på grund av mitt effortkastskap. skap Jag känner att det borde vara flera. Ja. Så att de... Men de stakar dig av andra anledningar. Alltså, jag, tänker mig, jag tänker mig att det kanske liksom är så att de, de tror att jag inte vill att fansen ska komma fram och säga. Men alltså hälsa med din fara. Kom, kom gärna fram. Ge mig pengar. Ge mig godis. Jag bryr mig inte. Jag vill ha allt. I dagens avsnitt så ska vi prata lite mer om eh, Annas fortsatta DM-karriär och, och lite grann, gick det lika bra andra gången som första gången och, och så. Men, men innan vi gör något alls så ska vi gå tillbaka lite grann till de akademiska banorna eftersom att eh, Anna och Sandra ju kom in på fantasykursen. Så jag tänkte, Sandra, vill du berätta mer om det här? Eh, ja, det kan jag absolut göra. Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket vi berättade om det här förut. Mer än att vi hade sökt in till en kurs nu som går i ett par, typ två månader tror jag. Nu under höstterminen som har temat fantasy. Och nu så har vi väl egentligen gått den här kursen i två veckor typ. Men vi hade vår första riktiga träff föreläsning i tisdags. Yay. ja. Så ja, äh, berätta vad du vill veta, Håkan. Jag vill veta... När ni var på väg till äh, området som ni, som ni uppehöll er på- kunde ni redan från tunnelbanan se vilka som skulle gå den här kursen? Jag försökte. Jag försökte, jag försökte redan när jag satte mig på tunnelbanan- borta i Hökarängen, tror jag. Ja. <laughs> Men äh, jag kan du säga att jag såg ingen på hela vägen- som det var först när, man, när vi kom in i byggnaden som jag tänkte att ah, men den här personen är nog på väg till samma. Han med eh, Joss Whedon is my master now på t-shirten var nog den som vi märkte först kanske. Ja. Men det var det var i, klassen. Det var i klassrummet, ja. Anna, <laughs> men... jag vill att du eh, frågar den där mannen ifall han köpte den tröjan från Scott Kurtz på PVP Online, för det var han som, det var han som, som hade den första sån tröjan. Men det, den, den kom rätt snabbt ut liksom i, det var väldigt många som hade likadana tröjor efter honom. Jag vill veta ah. om han är en, en original nerd, eller om han är en sellout, eller en, en kopia. Och om, om här skulle jag skulle ju att vi skulle Behöva prata med den här människan. Ja, det här var egentligen, det var egentligen ett dolt knep. Precis som när Mr Miyagi i Karate Kid eh, lär ut karate genom att lära någon måla en bil så försökte jag lära dig nu att bli social genom att lura dig i mitt uppdrag, men du, du såg rakt igenom det. Men det kanske inte alls behövs eftersom nästa gång så kanske jag eller Anna har på oss våra Effortcast T-shirts och då kommer alla att gå in på och lyssna på Effortcast och då kommer ju han höra det här och då kan han kommentera i kommentarsfältet på blogginlägg. Skicka, skicka ett mejl eller börja ståka mig på Frescati och ja. berätta. Um, ja. Okej, okay. så vad gjorde ni första, första seminarietillfället? Vad hände? Det var ju inte så jättemycket av ett seminarium. Um, mm. För att uh, jag tror det var 60 personer som hade anmält sig eller som hade kommit in på kursen. Uh, så det, det verkade lite grann som att vår föreläsare själv var lite förvånad över antalet och som att grundtanken var att det skulle vara mer av ett seminarium med en diskussion kring dels eh, det som han tog upp under sin föreläsning men också kring böckerna som vi hade läst. då. Men istället ja. så blev det ganska mycket av en föreläsning med eh, lite... Allmänna frågor nästan, kändes det som. Mm. Okej. Okay. Eh, vad, vad handlar en föreläsning på en fantasykurs om då? På, på, en, på en inledning kan man säga att det kanske var? Eh, först så handlade det ganska mycket om att eh, definiera vad som... Eh, inte riktigt vad fantasy är, men lite grann bakgrunden kring fantasy. Och eh, mm. eh, det var väldigt mycket, lite... Jag, jag tror inte riktigt att det hängde med när det snackades väldigt mycket om hur bilden var viktig för fantasyn. Okej. Okay. Eh, alltså bilden, bilden är då? alltså bilder, eh, Ritade bilder? Ja, bland annat. <laughs> cool. eh, jag, jag, jag freestylar lite och säger att det var först och främst tecknade, ritade bilder. Ja, därav så ett av exemplen som vår föreläsare tog upp var ur Bilbo som vi skulle ha läst då till det här tillfället. Där Tolkien som tidigare eller på andra ställen har sagt att ja, han har hållit sig lite kritisk till det här med bilder och menar att just text är mer... Överlägset för att beskriva fantasivärldar- och för att ge läsaren mm. möjligheten att skapa sin egna bild och så där. Ah. Men samtidigt i Bilbo så har han ju själv ritat och lagt in bilder för att visa upp så här såg det ut. Okej. Okay, de bilder jag tänker på är ju hans ganska fantastiska kartor och så. Men, men finns det andra bilder i, i typ original Bilbo som inte jag har sett? Ja, alltså jag. Jag lånade en av Anna. Det här som jag tror har, ska vara någon typ av ny utgåva av den gamla original okay. Bilbo. Och där finns jättefina akvareller och teckningar som bland annat där man får se olika de olika landskapen som de rör sig i och. Okej, okay. ja. det visste jag faktiskt inte om. Ja. Men då var väl liksom tanken att ja, men en fantasyberättelse- är aldrig riktigt komplett bara i texten- utan det finns luckor som man väldigt gärna vill fylla i- antingen som författare eller som konstnär- genom att skapa bilder- eller som läsare genom att skapa fanfiction kring det- mm -hmm. för att ja, fylla i det som man saknar själv- så det var ganska... Eller det var väldigt intressant. Men eftersom... Det, här en, ah, förlåt, bara eftersom det bara är... Det är bara två timmars föreläsningar. Så det känns ändå som att... Eh, ah, efter en så har man inte kommit in så jättedjupt på fantasin. Ah, var det... Hmm, var det någonting dåligt med att, alltså att vara bilder fram... Var det någonting som, som var negativt enligt föreläsaren? Eller var det bara så bra? –Bara så det är, va? –Coolt. <laughs> –Nej, men... Det... Fick, –Fick ni göra några coola övningar, gruppdiskussioner liknande? Nej, det kan jag så... säga. Det, det kändes lite tråkigt ändå. Men eftersom vi var en så pass stor grupp– så –kan jag förstå att det är lite svårt att klämma in det också– –och organisera det på ett bra sätt. Ja, det är, sant, det är sant. Det kändes lite grann som att förmodligen så var vi fler den här gången än vad det har varit tidigare, eller det var känslan ja, det. som jag uppfattade. Men låt mig klargöra för att Du sa att ni var 60 stycken som var anmälda, men var det, var det så många som dök upp också? Nej, men det var Nä, ganska okay. många. Kanske okay, 40. Okej, okay. okay, det, ja, det, det är ju helt klart ganska många. <laughs> um, ni, ni berättade lite grann om den här kursen. Ja. På vår Facebookgrupp och liknande. Vår hemlighet i hem mefford grupp. Ja. Och ni, ni, ni nämnde någonting som jag inte kan få i mitt huvud. Och det var äh, rollspelet som en död dukang eller något liknande. Berätta mer. Ja. Berätta mer. Mm. Ja. Han, han avslutade med en bild på framsidan på äm, Drakar och Demoner. Ja. Och så, så, så sa han som en liten så här. Ja, jag vet inte. Eftertanke bara att ja, men rollspel som genre, det är ju den är ju mest död och det gick som ett sår genom klassrummet med folk som nej, nej, nej. nej Vad pratade de om? Och så menar han att ja, men det säljs ju absolut inte lika mycket rollspel av den här typen som det gör, det gör dataspel. Så sa han, ja, det kommer ju ut till exempel den här Svavelvintern nu rätt nyligen och den har ju inte alls sålt särskilt mycket, får jag anta. Så här. Och för en ja. det, var, det var Ingen vetenskapligt. Nej, Nej. Trist <skratt> Nej det var det inte tid. det. Förlåt om du <skratt> lyssnar på det före läsaren. Ja, det, ja. <skratt> äh, det, det, det är inte Sandra och Anna som pratar. <skratt> Det var, inte vi, det var inte vi som satt längst fram heller. Eh, fast jag vill, jag vill notera att eh, åsikter, åsikter som uttrycks i Effortcast- inte har med Effortcast-produktion att göra- utan de är personliga för varje per, person som, som, som har eh, åsikterna. Så ni kan, ni kan inte stämma Effortcast A och B. Och mina åsikter behövs aldrig tas allvarligt- om, om, de är, om ni ser dem som dåliga. Och vi eh, ber er skicka... Eh, Dålig mejl till Annas mejladress. Vi postar den efter, efter podcasten är klar. <laughs> okay. Nej, det gör vi inte. Ja, men ja, det är jättekul i alla fall. Jag har aldrig läst någon typ av litteraturvetenskap förut. Jag tycker det är jättekul att det är så mycket att läsa och få uppleva den här typ. När man verkligen sitter och trycker i sig en bok. Ja, just det. det är ganska mm. speciellt. eller Det blir lite grann... Det blir väl liksom bäst när man fastnar i den också. Men det. Ja. Vad jag har förstått av litteraturvetenskap så har man inte riktigt tid med det där att, att, att tycka om eller fastna i en bok när man, när man går en sån kurs. Nej. <laughs> Nej. Jag minns litteraturvetenskap 1, det var. De böcker man tyckte om, det var de man klarade av att ta sig igenom. Om man inte tyckte om boken, då, då hatar man den- efter att ha läst den i litteraturvetenskap- för man var tvungen att liksom läsa den fort- och sen sitta och dissekera den. Och, mm. ja. Har ni dissekerat någonting ännu- eller kommer det ske med något slags hemuppgift senare? Vi, vi kommer att avsluta den här kursen med en hemtenta. Det, den dissekering vi har gjort hittills- var att vi tog upp de tre böcker vi hade till senaste tillfället- lite snabbt i slutet- och eh, de tre böckerna var ju The Hobbit av Tolkien, eh, Harry Potter eh, första Harry Potter-boken eh, och eh, Trollkaren från äh, övärlden av Ursula den. K. Le Guin. Ja. Le Guin. Mycket Le Guin. bra bok, mycket bra författare. Det är också. Mm. Jag kommer ihåg när jag började läsa den att den här läste jag. Flera böcker av henne när jag var väldigt mycket yngre Och jag tyckte extremt mycket om dem Men sen har jag tydligen glömt bort det, det Jag gillar sånt där när man, när man liksom börjar läsa Och sen tycker man att man är ganska grym För man kan jag vet vad som händer nästa sida, det här är ju uppenbart sen minns man att det är, sen minns man att det är För man har läst den boken någon tidigare jag har, jag har någon bok, jag vet att jag läste på, på biblioteket Någon fantasybok Som jag aldrig kommer komma på vad den heter Men då, då plockar då jag upp den och bara, åh oh, coolt Och så börjar jag läsa och så bara, åh oh, nu tror jag det här kommer hända. Och sen så börjar jag liksom tycka att den är tråkig för att, för att jag bara, psh, den är så jävla förutsägbar. Sen så förstår jag. Jag känner mig dum. Jag tror att det, jag tror att det är därför jag är lägger läggen på minnet. Mm. Intressant. Behöver man säga något mer om fancykursen? Eller kommer ni, kommer, ni liksom, kommer ni ha mer att prata om vart efter ni tröttnar på den? Och, eller får en bättre bild av den? Förmodligen, tror jag. Ja, jo, men jag tror man definitivt kommer att ha mer att säga. Det finns ju. Ja, jag tror att när man kommer in lite mer i litteraturen och får ett hum om ja, vad vi håller på med. Nu i början är det ju väldigt mycket vad är fantasy, vad är fantastik mm. och det är väldigt ja. och ja Sen så tror jag även att eh, den bok som verkar vara intressantast rent eh, teorimässigt, en av de böckerna, eh, den har majoriteten av inte, kurserna inte kunnat få tag på och inte heller... Oj. Någon av oss då. <laughs> Vilken är det? Um, jag vad är det den heter? The Rhetorics uh, the of Fantasy. Uh. Okej, okay, uh. men den är, den är inte beställd någonstans- så den går inte att få tag på. <laughs> Nej, Adlibris är en slut på. Jag och Sandra ska skaffat den från Amazon. Men den kommer uh. först om ett tag. Precis. Uh. Um, men den är i alla fall, den uh, verkar- uh, Analysera fantasy och eh, lägga in olika typer av berättelser i fyra olika kategorier utifrån hur det fantastiska liksom presenteras för mm. eh, läsaren och liksom vad det innebär för språket och så i berättelsen. Det, den verkar vara mm. väldigt bra så den... –kommer säkert jag och prata om om jag någon gång får den. <laughs> –Intressant. Här, de, –De här tre första verken, var det det hon kallade för Portal Quest? Mm. –Tror jag att man, man börjar liksom hemma i en familjär värld– –och sen går ut i världen någonstans för att, för att göra någonting. –Precis, och då som läsare så får man följa med den karaktären– medan den upptäcker den nya så upptäcker man den nya med liksom. mm. Ja. Så det där, det där kan vi utveckla lite sen när vi har kommit in i det. To be continued. Mm -hmm. Jag gillar det. Uh, jag uh, tänker mig att... Uh, Okej, okay, tänker en början på en, på en parentes. En sån här kantig parentes. Uh. En sån här hak-parentes. Mm. Okay, tänk tänker den. tänker börja på den. Ja. Uh. Mm. Och sen står det insert, övergång här Och sen så stänger vi den parentesen mm. Och sen tar vi en paus Och sen kommer vi tillbaka med eh, topp 5-lista Låter det bra? Ja <laughs> ah, yeah. Okej. Okay, visualisera hak-parentesen, insert, bra övergång här Och sen tar vi en paus Och där stänger vi hakparentesen och är tillbaka från pausen. Ja. Eh, Anna föreslog att hela, hela pausen skulle vara en del av den här övergången och jag, jag gillade den idén. Mm. Och på tal om idéer som Anna gav mig, eh, veckans Top 5-lista tänkte jag skulle handla om Jonathan Colton. Anna hjälpte mig en gång för alla. Colton. Colton. Eh, han är en singer-songwriter som snart spelar i Stockholm och jag behövde råd med att komma på en bra toppfem-lista och Anna föreslog varför inte ta Colton-låtar som du gillar. Så mm. Anna, vad, vad bör man veta om Colton? Jonathan Colton. Colton. Han började ju med att göra musik och lägga ut den på internet för gratis nedladdning och har sedan dess byggt upp en ganska stor fanbase. Nu har han släppt sex antal skivor och anordnar väl, jag vet inte, i alla fall- två gånger har han ju anordnat en kryssning och så ja, där, som kostar rätt mycket pengar- som Will Wheaton bland annat brukar vara med på. och så där. Han äh, sjunger om rätt mycket rätt nördiga saker ofta, eh, vilket är coolt. Mycket så här, robotar och eh, människor som vill ta över världen och så. Men så blandar han också det med väldigt här, sorgsna och, och djupa saker- så att man, man vet aldrig riktigt vad man ska vad man ska vänta sig ska Det faller liksom in i samma ah, ja. Det faller liksom in i samma kategori Som, de här, som webcomics Som XKCD och, och mm. Saturday morning breakfast series Brainy people som också har en soft side Precis och, men <laughs> som bara har en soft side, de är brainy people <laughs> <laughs> Mest känd är han väl dock för att ha skrivit Låtarna Still alive och Won't you gone till Portal 1 och 2 Mm, eventuellt om man, om man också slänger in uh, Re, Your Brains Och lite sådana låtar mm. som har fått ganska mycket Genomslag, men precis så Det, det var några exempel på låtar Och, och jag, jag tänkte lista mina, mina fem låtar jag har lyssnat en del på honom Jag är en sån här människa som, som gillar att köpa Bäst av skivor, så jag har en sån Och sen har jag också hans senaste skiva Artificial Heart mm. Så låtarna kommer från lite olika skivor Men jag har tagit dem från eh, Hans Bäst av skiva Och hans Artificial Heart på plats nummer fem Mandelbrottsätt Jag har också skrivit en, en parentes Efter varje siffra här Så jag ska liksom kunna säga vilken, vilken genre det är Och det här är matte <laughs> Och, och Mandelbrottsätt handlar ju Såklart om, om The Mandelbrottsätt som, som är någonting matematiskt fraktal. Och det är i alla fall väldigt fint att se på. Mvh-humanister. <laughs> Precis. Det är väldigt fint att se på en sån här fraktal som, som, som skapas med Männöjbrottssätt. Om man ser en bild på det så känner man igen det. Det, typ, det fanns hippiesgilla tröjor med såna, med, med sådana tryck. Väldigt fint. Och, och Jag har också i den här listan har jag också slängt in lite låtrader och... Refrängen, eller en, en del av refrängen går uh, Take a point call Z in the complex line Let Z1 be C squared plus C And C2 is C 1 squared plus C And C3, C2 is squared, one, is squared plus C and so on uh, <clears throat> Och uh, för, de, för de som skrattar för sig själva nu så kan jag berätta att ja, ja, det det stämmer inte. Den där formen beskriver egentligen en um, Julia-sätt och inte ett Mendelbrotts-sätt. Det, det, det skulle vara säta istället för c i slutet på varje rad där. Alltså, så blir det Mendelbrotts-sätt. Självklart. <laughs> ja. <laughs> ja, Jag gillar även textraden Mandelbrotts in Heaven. Som, um, efter att Benoît Mandelbrotts dog, han som är alltså skaparen av Mendelbrotts-sätt, uh, så så sjunger inte Jon Jon Jonathan Colton brukade sjunga Mandelbrot's in heaven at least he, will he at least he will be when he's dead right now he's still alive and teaching math at Yale nu sjunger han bara Mandelbrot's in heaven och sen låter han liksom musik han sjunger ingenting på två rader för att för att för att hedra <laughs> och ja äh, jag vet och äh, Jon Jonathan Colton gick ju på äh, på Yale och jag tror att han eventuellt har haft då liksom äh, Mandelbrot som professor uh. eventuellt, det, det finns en chans liksom. så det, det är en ganska fin låt um, Mandelbrottsätt You're a Rorschach test on fire You're a deiglo glow pterodactyl You're a hard shaped box of springs and wire You're one bad as fucking fractal And you're just in time <laughs> to save the day Sweeping all our fears away You can change the world in a tiny way Och uh, ja, det, det var plats nummer fem En låt om matematik tror jag <laughs> På plats nummer fyra så har vi en låt som heter Dissolve. Inom parentes har jag skrivit känslor. Det är det som Anna beskrev lite tidigare. Att han har en del låtar som är eh, seriösa, säger jag, och hatar ordvalet. För det låter mm. som om de är mer riktiga på något sätt. Vilket jag inte håller med om, det är inte så jag menar. Men de, de handlar inte om matematik eller robotar. Det vill säga um... oseriösa ämnen. <laughs> Ja men det, ja jag, jag vet inte låtarna kanske oserade ämnen men det betyder inte att de är mindre musik tycker jag för det. Och det är, jag skulle säga att det är svårare att vara rolig än att vara seriös så därför gillar inte jag när man använder det som ett som att det här är bäst att det, det är seriöst. Det är enkelt för folk att gråta. Uh, <kör> Jag är inte helt säker på vad Dissolve handlar om För mig är det inte helt klart men, men jag vill att rader som till exempel On the day she finally left me She left one thing behind Just a small box on the table that she wanted me to find Ska handla om typ en förlovningsring i en i lilla asken eller någonting jag, jag vet inte dock, men jag, men jag antar det Och, och sista versen Uh, som jag, jag vet inte, jag, jag vill att sista versen kanske ska sjunga, uh, sjungas av tjejen som, som Jonathan Colton antagligen sjunger om tidigare Och sista versen går It's too late to say I'm sorry, anyway it's not true There's a small box on the table and I left it there for you And I really hope you like it If you need me I'll be anywhere but here Och, och kanske är det då kvinnan som lämnar kvar ringen Vem vet, vem bryr sig det är en bra låt som sjungs med en känsla av något slags undertryckt vrede eller liknande. Och jag tycker om den väldigt mycket. Och den passar bra in som ett exempel på hans seriösa låter uh, Refrängen är ju väldigt... Den, den låter väldigt glad, men är väldigt så här... Ja, nere. Den är väldigt uh, nere. Everything was fine until it wasn't. <laughs> <laughs> uh, everything was fine until it was awful instead. Mm, Now watch me dissolve. <laughs> mm. På plats nummer tre... Future Soon, eller The Future Soon, som jag har skrivit robot-självförbättring inom parentes. Det är intressant att han har minst två låtar som kan beskrivas med robot-självförbättring. Mm. Uh, The Future Soon handlar om en ung man som lämnat en anonym lapp till sin förälskelse, Laura. Det visar sig dock att hon visste att han skickar den, nu vet alla om det, och alla reta honom. Han skäms och he's all alone during couples skate. Men det gör inget, because it's gonna be the future soon I won't always be this way When the things that make me weak and strange Gets engineered away, it's gonna be the future soon I've never seen it quite so clear When my heart is breaking, I can close my eyes And it's already here Så so det handlar låt, helt enkelt om Förlåt? Det är en peppig låt alltså Den är, den är ganska peppig, den, är liksom, den handlar ju om hur han blir krossad i början, första versen Och verkligen skäms att få gå runt ensam i skolan Och alla vet att det var hans som lappen, alla vet om det men, men sen så tänker han ju på, på, på sin framtid när han kan, kan bygga bort alla sina svagheter. Och, och hans dagdröm, berättarens dagdröm går ganska långt. I framtiden jobbar han i rymden som någon slags vetenskapsman. I'll probably be some kind of scientist building inventions in my space lab in space. Där kommer han fixa saker som världshungen, han kommer få delfiner att prata. Och medan han jobbar på det kommer han jobba på sin robotarmé på helgerna. Mm. Uh, dessa kommer ta över jorden och han är själv avsett till en cyborg varpå han åker till jorden och träffar Laura igen. Och förlåt att jag bara reciterar massa rader, men jag, jag tänkte göra det igen. <laughs> I'll see her standing by the monorail. She look the same except for bionic eyes. She lost the real ones in the robot wars. I'll say I'm sorry and she'll say it's not your fault. Or Den är lite creepy. <laughs> Men jag, tycker näsa, jag tycker om så mycket att det är någon kill i typ sexan som går runt och tänker att det är lugnt. Jag inte att han skrattar åt mig. För när jag blundar så kan jag se att jag har tagit över hela världen. Och då måste hon tycka om mig. Mm. Plats nummer två. Still alive. Som jag då döpt till portal låtarna han har gjort en till varje spel Efter att man har klarat det första Portal Känner man sig ganska Man känner ganska mycket Man är glad, man är ledsen Man har vunnit över en galna roboten Glados, glados man har rymt ifrån komplexet där man typ är född eller skapad eller någonting Tyvärr har man ju då lyckats rymma rakt ut i samma värld där Half-Life 2 utspelar sig Vilket innebär att aliens har tagit över alltihop och man lever i en dystopi Men det är lugnt, för man faller ihop innan man hinner njuta av saker och ting Och man blir bortsläpad och sen eh, kommer credits och, och det här Jonathan Coltoons låt Still Alive kommer in. Den, den sjungs nu av Gladys. Hon förklarar att hon inte alls är arg för att man bränt henne levande. Och att det ändå, det ändå inte spelar någon roll. Uh, ty hon kommer leva långt efter att du är död. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me and tore me to pieces and put every piece into a fire. As they burned it hurt because I was so happy for you. <laughs> <laughs> den är bra. Den, ja. den är väldigt bra, det är en av eh, Abortion Night Satan's eh, paradnummer ja. Och, eh, En av kisterna tror jag Borde ja. vi förklara vad Abortion Night Satan är Eller ska vi gå vidare Vi kan gå vidare Det är vårat rockband band Abortion mm. Night Satan Vi är ganska hardcore Sjunger Jonathan Coulthun akustiska låtar på MySpace hittas på MySpace om du kan <laughs> På plats nummer ett, <hör> Nemesis, featuring John Roderick, som, är en, eh, som faller in under kategorin superskurkar. Och det är också, jag tycker också kul att Jonathan Colton har en del låtar Som kan beskrivas som eh, Den handlar om en superskurk Och, och jag tog ju redan upp The Future Soon Där dagdrömmande robotherren eh, Får sitt livskärlek vare sig hon vill eller inte Han har även en låt som heter Skullcrusher Mountain Som handlar om en superskurk som är kär i en dam Han har kidnappat Eller kidnappat en dam han är kär i, det är lite oklart mm. Denna låt Nemesis, handlar kanske inte om kärlek Men ändå om besatthet Skulle man kunna säga den sjungs antingen av en bokstavlig superskurk eller av någon som inbillar sig vara en. Den sjungs indirekt, kanske direkt, till en bokstavlig, kanske billig superhjälte. Och den handlar om superskurkens relation till denne. De är nemesis av varandras arkefiender. Och, och, och refrängen eh, går ungefär så här. Could it be that you need me to keep you out, to run you faster? Promise me you'll let me be the one, the worst of all your enemies. Pretending you're a friend to me, say that we'll be nemesis. Jag tycker det är intressant. Det finns också rader som till exempel Being a brilliant man, going to great expense, devising a master plan doesn't make much sense unless you find the one you're destined to destroy. Som avslutas med, now that you're here, I don't seem that crazy, do I? Vilket får mig att tänka på folk som Moriarty eller Jåken, och Jåken är ju Moriarty till Batmans Sherlock. Eller också faktiskt Desmond, som är skurken i Team F's första radspelskampanj. Man kan även eh, se lite doktor-master-tendenser. Verkligen. Jag kan verkligen tänka mig om, man, om jag var en sån här kille som skulle göra eh, fanvids fan så skulle jag ha gjort den här låten till antingen eh, jag förlåt om jag har spoilat tv-serien Sherlock, den nya, men jag skulle antingen gjort den till Sherlock och Moriarty, den, eller då master och eh, Doctor eller Batman och Joken, whatever. <laughs> mm. eh, Bryggan Får mig att tro att superskurken kanske inte har sina nemesisk känslor helt besvarade. Den går. Wow. Oh yes, my old friend, you are a master of this game. The hidden blade when you pretend that you don't even know my name. Well played. Och sista versen bygger vidare på det med. Sometimes it's hard to tell if you even notice me. Maybe it's just as well. It's better you don't see the way I'm running just to keep your back in view. In your shadows waiting for the perfect moment. Jag älskar, ja, jag älskar denna låt, hur den än menas Om det är en faktisk belisk skurk Som vill vara en ärkefiende Men hjälten inte att vet att han finns Så älskar jag den Ifall det handlar om någon som bara är tokig Så älskar jag den Ifall den handlar om någons skruvna definition av kärlek Så älskar jag den Ja, jag älskar den Och jag fick lära mig vad pluralformen av Nemesis är Det är bra, den är lärorik Ja, men verkligen Jag undrar, Anna Du är den som har lyssnat en del på Jonathan Colton vad jag vet i alla fall i Team Effort. Ja, Vilka ja. låtar vill du fylla på med här? Um, jag vill fylla på med bland annat en låt jag har lyssnat på rätt mycket nyligen. Uh, Now I am an arsonist. Som jag tycker är väldigt fin och sorgsen. Vi um, har även Artificial Heart från mm. samma skiva. Robot-självförbättringslåt. <laughs> Precis. Um, för man behöver ett riktigt hjärta om man mm -hmm. kan ha ett konstgjort um, men, men också uh, låten I feel fantastic <laughs> som uh, folk har en förmåga att använda i alldeles fel kontext för att uh, det låter ju lite som att det är en väldigt glad låt om att han mår jättebra- bara och sådär. Men, men, men det det handlar om lite är ju att han mår bra- för att han tar att lite piller för att mår bra- och allting... Så här, hans kött smakar bättre för att han tar- smakar bättre piller. Och, steak tastes better when I take my steak tastes better pill. Precis, och- jag menar, vinet räcker längre och är godare om man dricker det själv, etc, Det är så happy, men den är liksom väldigt, väldigt glad i sig. Så att jag, jag förstår ju att folk har använt den fel, ah, ja. Men, men, men ja... Det, den är en sån här en låt som, fel. när man hör den på morgonen så... Alltså, jag har liksom haft morgnar när jag inte vill göra någonting Och så hör jag den låten och så går jag ut och tar en bara för jogging liksom, den, <laughs> den är väldigt, väldigt pepp Och liksom, även om den handlar om en människa som försöker intala sig själv Att allting är väldigt pepp Så är den fortfarande väldigt, man är fortfarande väldigt glad av den om inte, annat, <laughs> Han är övertygande, liksom. om inte annat för att man kan skratta åt honom um, <laughs> <laughs> okay. Ska vi ta våran uh, Dungeons and Dragons Tastes Better Pill Låta den verka under en paus Och sen kommer tillbaka med ditt DN-prat Anna mm -hmm. Då gör vi det Anna, du ser en effortcast Vad gör du? Jag flyr. Nej. Burn it. Det där var min eh, tillbaka från pausen. Och en övergång till att prata om eh, spelledande. Ah, gillar du eh, den? Ja, ah, jag gillar den. Den var, den var väldigt oväntad och krävde viss improvisation från mig. Så jag, jag både gillar och hatar den. <laughs> Men... <laughs> Men det är ju också en bra övergång till att prata om äh, mitt idémande så att äh, mm. Precis, för, för vi tänkte nu att nu ska Anna prata om andra gången när du var speledare. Och bakgrunden är väl att vi körde vidare på samma, äh, samma äventyr du, du presenterade första gången. Mm. Med äh, skillnaden att den här gången var vi två istället för fyra. Så två, två stycken var inte närvarande. Och, och så berätta hur det kändes. <laughs> ja, jo men... Ja, det var två personer och det kändes väl bra. Det blev lite... Ja, vad ska man säga? Det, det blev lite jobb då helt plötsligt. För att jag kände först inte att jag ville slänga in er i fortsättningen på äventyret. För jag tänkte att det skulle vara lite för svårt för er. Mm. Så att vad jag gjorde på morgonen där innan ni kom var att försöka hitta på ett sidokvest. Och eftersom jag... Fortfarande. Det, var, det blev ju mitt första riktiga quest eh, för den delen. För att allt andra jag har gjort har jag ju tagit från ett eh, färdiggjort äventyr. Just det. Så nu satte jag mig ner där och så skulle jag komma på, ja, vad, vad kan jag be dem att göra? Vad finns det för någonting i den här staden som behövs hjälpas till med. Och så satt jag där och tänkte, ja, Jona, men de har ju någon sorts pest som pågår. Ja, då vill man väl försöka hjälpa dem som är sjuka. Mm, då behöver man väl någon sorts medicin eller något salva eller någonting. Vi skickar ut dem och hämtar lite, hämtar lite mossa och lite, lite rötter. Det, det blir jättebra. <laughs> det, utan att, att lägga någon sorts eh, värdering vid det så kändes det lite World of <laughs> Jag vet. Eh, och det är ju det. Det kände jag, ju, det vet jag ju själv. <laughs> men det var som sagt, det var inte för att lägga någon, någon grej på det. Och det var inte så att vi var tvungna att hitta fem stycken av någonting och, men, men det droppades bara då och då. Utan det, <laughs> det var mest bara en devis för att få oss ut ur staden, vilket var väldigt bra. Mm, det var, jo, jo, jag vet. Eftersom det är det jag har, World of Warcraft är det jag har mest erfarenhet med så, så blir det väl lite så att, eh, okej, okay, vad gör man på ett quest? <laughs> eh, man går och hämtar saker, okej. Okay. Eller så eskorterar man någon ungefär. Men jag skickade ut er i en grotta som jag då försökte rita upp själv där. Gjorde en egen karta, det var mycket första gångs grejer. Eh, där fick ni även träffa på vad som egentligen bara skulle vara en... Ja, någon att slåss mot, en, en drow, men som lite blev er kompis. Ja, det stämmer. Vi räddade henne hon räddade oss. Precis. Och eh, hon, det, det visade sig att hon var, verkade vara en rätt schysst karaktär, vilket, eh, vilket Håkan inte tyckte jättemycket om. Det var så många monsterraser som var snälla. Jag vet. Jag blir förvirrad, okej? Okay? Jag vet. –Vem ska jag döda då? –Jag vet inte vad som händer. <laughs> um, på vägen därifrån så träffade ni ju på två små koboldungar. Och um, ja, där hade vi återigen då snälla monsteraser. Um, och jag var, de var ju med förra gången också. Men ni avslutade ju äventyret precis innan ni skulle komma in till dem. Och jag är fortfarande rätt säker på att ni hade dödat dem i det skedet. <laughs> um, så jag passade på att smyga ut dem ifrån grottan och sådär. Men... Um, deras, deras följeslagare hade dött i skogen Så nu, nu fick ni chansen att antingen döda dem Eller ta hand om dem Och vad gjorde Och det... ni? <laughs> vi, vi valde att, att För det första så De låg inkurade i en mantel Som jag genast, jag genast identifierade som en plus ett mantel Så på, vad som än vad skulle hända den dagen Så skulle vi gå därifrån med den här manteln För det skulle göra så att våran, vår fighter Stephanie fick bättre armor class så det var ju liksom det första målet Det, det vi sen gjorde var att prata med dem eh, Min karaktär är ju inte jättemycket för att döda barn Kanske, men han var inte jättesnäll mot dem Och, och liksom ställde, ställde frågor Som man tänkte att liksom Ta på honom de var många, om de låg i bakhåll eller liksom. så. Men de här var bara två dina ungar, så de kunde inte så mycket. Men vi tog, vi, vi tog deras mantel, gav dem en, en av våra gamla ställen som kunde värma sig. De behövde inte plus ett till AC. Sen tog, vi dem till, sen tog vi dem till staden, där vi dumpar dem hos vår ärkefiende halvorken, Horris. <laughs> Och då hade vi helt plötsligt... Det vill säga att Horris kände ju den här drawen också. Så att den här den här Gruppen som är trevliga De, de bor där tillsammans i en liten stuga ungefär, så att, eh, ja, bara, bara för att liksom Håna Håkan ungefär. Med, med en taktisk eh, modbrand så kan jag bli av Med alla mina problem Precis, du kan ju det Jag eh. hade ingenting emot koboldbarnen eh, emot faktiskt jag, jag sa ju att deras, deras eh, skötare eh, Hade bara åkt till en, till en bondgård Där han var lycklig Inte att han mm. var död i skogen Ja det var faktiskt väldigt fint du, <laughs> Så här, de slappte det traumat. Ja, sen så trollade jag på dem också. Min, min karaktär är ganska fingerfärdig. Mm, de, var, de var glada. Jag ville ju för sig sälja dem till halvårken. Ja, det är sant. Men det tillät inte Stefani. Ja. Men ungefär efter det där, det där lilla questet- då, när jag hade fått dit dem- då var jag ju inte så här jättesäker på- vad jag skulle hitta på åt er- så långt hade jag liksom inte kommit. Men jag tyckte att det hade gått så bra för er i den här första grottan. då Ni hade slått små, slagits mot lite tusenfotingar och lite råttor och sådär. Så, så jag frågade er om ni ville liksom fortsätta på ert stora uppdrag och döda den slutgiltiga bossen. Mm -hmm. Som vi hade hört nämnas som en demon. Vi hade också hört någon nämna en spellcaster. Vi gjorde oss beredda på någon som hade framhållat en, en demon helt enkelt. Och så, och så begav vi oss till eh, grottan där vårt första äventyr utbildade sig. Mm. Och där mötte ni först eh, lite zombies. Och eh, som cleric så använde du lite... Ja... Lite magi som du tyckte skulle vara lite bättre på dem men var det Alltså på? en cleric <laughs> Som också är necromancer mm. Borde kunna mm. Bara gå igenom ett rum Med odöda och, Alltså låglevel zombies Och bara, liksom, bara vandra igenom dem Som, som blöt kartong Min, min monokel poppade rakt ut ur mitt ansikte När, när, när jag insåg att, att radiant damage inte gör mer skada Alltså helig energi gör inte mer skada Mot zombies än vanlig energi då var jag upprörd. <laughs> eh, jag vet det. Eh, som det så märkte jag det i det här skedet. Och, och grejen är att jag vet ju att det är så i, i 4E. Och jag vet att eh, det, jag tänker att det antagligen kanske kommer att bli så i Next också. Men nu var faktum att, att det stod ingenting om det. Och min, min tanke var att står det ingenting om det, ja då är det inte så. Så som reglerna var nu så. så så körde jag på det. Och det svåra är det att, att ta det beslutet var ju så här- ah, här sitter min um, DM och tycker att det ska vara så här. Um, um, kan jag säga emot det nej, här nej, nej, nu nej, eller nej. inte? Du måste, du, du måste separera. En anledning till jag ens liksom chattade om det Det var ju för att jag var spelare i det här tillfället. Jo, Hade jag varit DM så skulle jag, så jag ju sagt nope och skattat <laughs> Rakt i ansiktet på clericen så trodde han var någonting. <laughs> Jo, jag vet. Men samtidigt, då, du, måste, du måste förstå min så här... Jag är hel, känner mig helt bortkommen lite då och då. Så tänker jag så här... Ja, men Håkan vet ju sånt här. Han har ju rätt i det där Det är ju en bra idé. Ja, jo, ja. Så, så Så att det, det är en lite underlig position att, att vara i. Um, jag vet ju också att alla odöda inte alltid är liksom... Um, uh, vulnerable to radiant- så det, det är ju helt logiskt att de inte är det Det, var, det kom så snopigt bara När jag bara ja en av mina daily powers Nu jävlar var, Hel energi och alla står upp Han var så här, ah, Jag tror att jag gjorde fem skada och De hade sex HP eller någonting så att, det, det var skoj Men det var, jag hade ju kul ändå Alltså mm. Det var ju de, de första zombiesarna som kom Då använde jag min turn dead Vilket gör att jag eh, Likt Abraham van Helsing i, i Dracula kan, liksom, kan, kan hålla monsterna at bay eh, Genom att hålla ut min heliga symbol de, de kan inte närma sig det mig Då de kan de inte göra någonting De är helt paralyserade mm. eh, Det var ju andra fighten liksom Boss fighten när jag, när jag tänkte att jag skulle liksom rädda dagen <laughs> Som det inte funkade och det var ju där min eh, superboss då som visade sig inte vara en demon utan en ork. Han, eh, jag fick ju liksom pussla lite i, i den då monstermanual man fick med Next. Och de har ingen riktigt bra spellcaster så att han var någon sorts, ja, sorts priest-aktig sak. Så att han var inte super effektiv men han hade rätt hög HP så där ja men det, När jag väl ser honom Min karaktär är någon slags necromancer Cleric, helig Men han är någon om inte god, så åtminstone en liksom neutral man mm. Som inte vill att saker ska gå åt skogen Bara för att, i alla fall inte om någon inte tjänar pengar på det Och när den här då orken står här och är någon slags dödsmaker- han använder zombies mot mig. Vilket är liksom, <laughs> som han har också dödat dem själv, vilket min karaktär är, tycker är fel. Man, man, man kan använda eh, ordet arbetskraft om man hittar den någonstans- men inte om man bara dödar folk för att få den. Mm. Så, så jag säger, är jag inom hundra fot- för det, jag har en spel som funkar då- <laughs> rullar en, en ursinnig D20 och får en krytt. <laughs> vilket innebär att han tar 24 skada. Liksom, mm. Jag tror han hade... Ja, sex HP kvar efter det eller något sånt där. Ja, och, Sen gällade eh, den upp sig lite grann. Men, men det vi, vi, så mycket. vi inledde ju fighten då. Och mm. jag tror att jag var före honom och attackerade igen och träffade. Yep. Utan att göra liksom maxskada. Men då gjorde jag typ eh, sex skada till eller någonting på honom i alla fall. Mm. Så han hade väl... Jag vet inte hur mycket hoppen han hade. 32 eller någonting. Så han, så han hade två ja. HP kvar när han, när han började backa. Mm. Det var intressant. Ja, så det gick ju rätt bra för er i en fight som var... Ni var level 2 då tror jag Den var mm. designad för fem level 1-spelare um, Vi fick hade ju jag... lite hjälp av den här Drawen Som då hade följt efter oss och, kom och hjälpte till eh, Det hon gjorde var att ta ut några av de här zombiesarna Som var tydligen någon slags gud-zombies Som inte var allergiska mot eh, radiant damage <laughs> Precis. Det Vilket är liksom, vi zombies... hade ju fått tag på dem det var, det var, det var hon, hon tjänade in en runda åt oss kan man säga Precis, bland annat för att jag slog väldigt lågt när jag spelade henne. Det visar sig att jag slår inte bättre för att jag är DM. Det går alltid dåligt. Men efter det också så tog, till, tog ni er tillbaka till staden där... Ja, ni var ju lite sjuka när ni drabbats av pesten och din karaktär hållit på att dö lite ja. några gånger hela tiden. Du slog inte så högt under de här checkarna precis. Varje, varje kväll var man, var man tvungen att slå för att se om man blev värre Om man inte blev, eh, ja, för, för att se om, man, om man blev värre eller bättre mm. Och till slut så, ja, vi, vi skickade efter lite präster eh, De fick en liten ex machina av mig Där de gav dig lite plus till dina rullningar Det hjälpte inte så mycket Till slut så dog du och vi fick, eh, ja, ni fick resta Punga. dig helt pungar <laughs> Punga ut från resurrection Mm jag satt liksom och slog D20 efter D20 tills jag inte hade några eh, Constitution score kvar längre. Det liksom min karaktär... Han har väl mer eller mindre inga mindre alltså, internal organs längre. De, allting bara dör och sen så dog jag. Jag dog skrikande så jag dog arg. Min karaktär. Jag var mest bara irriterad över jag dog av mm. och det, det är de här lägena. Jag tycker att det kan vara svårt att vara DM. Just det här när, när spelarna... Eh, spelare reagerar, jag menar, det, det förstår jag att man gör- för jag menar det gör jag också som spelare. Men när jag sitter i den positionen så tänker jag- och nej, oh nej, den här personen är väldigt arg på mig nu. Den här personen hatar mig nu. och nej, jag borde aldrig göra det här igen. Um, sen även då när ni då bara var två- så kände jag lite mer ansvar också. För då liksom, är, är ni flera spelare så är det lite mer- att ni kanske bollar med varandra om vad ni vill göra. Här kände jag mer att jag- jag vet inte, skulle hjälpa till på något sätt um, ge lite saker att göra och så um, jag tror också jag anmärkte på att uh, Håkan uh, gillar att sitta och rita när han spelar, vilket är helt okej okay. det är bara det att när ni var två så var det så här oj, nu, nu är det ingen som möter blick här riktigt, vad händer? Är ni arga? Vad händer? Vad ska jag göra? Är det okej okay det jag säger just nu? <laughs> jag ritar för det är mindre ont <laughs> mm. I draw the pain away Ja, oh. Jag ska också äh, lägga upp mina chicken scratches som, oh. eh, som ett blogginlägg när jag, när jag blir färdig med det. <laughs> bara för att visa ett exempel på, på eh, hur man som spelare kan <laughs> vara delaktig även fast man inte verkar vara det. <laughs> ja, du ritar jättefint som sagt. Det är ju <laughs> eh, det är bara det att... Eh, jag tycker det är fint. Men eh, det, det är bara eh, så att säga spänningen mellan... Eh, hur du spelar och hur jag som D behöver såhär konstant feedback um, så, att, så att <laughs> jag det kan att jag mina inte det. Jag kommer inte ge dig din eftersökta feedback efter att du dödat mig och att efter att odöda är, är typ resistant emot Radiant <laughs> Ja, och där ser du, det. jag säger det, du var ju arg på riktigt. Det är klart jag var arg på riktigt, min karaktär på det. Men alltså det är en, det är en ilka som är väldigt väldigt frånkopplad från människor. Det har att göra med jag hatar systemet, jag hatar, jag hatar Dungeons Dragons, jag hatar staten, jag hatar Moderaterna. Jag hatar alla som har gjort så att jag sitter här just nu och spelar och förlorar. Allra mest hatar du att du inte gjorde en bättre karaktär? Oh. <laughs> jag lyckades faktiskt rulla högsta hopen när jag levlade. Okej. Okay. Oh snap. Vist vist. Sandra Sandra kan ju var ganska lugn här för hon hon har ju hittills inte blivit hennes karaktär har inte blivit sjuken så hon Men Sandra vet, kan ju bara hålla tyst för vi är väl 3 och nästan level 4 efter det här äventyret. Mm. If you survive the next time. <laughs> Nej, men så, jag tyckte nog att det gick bra. Som sagt, jag var lite, jag fick köra lite mer improvisation därför att jag inte var totalt förberedd med alla detaljer vilket jag nog, det är väl bra övning och sådär. Mm. Um, så, ja, frågan, tyckte, tyckte du det gick bra? Tyckte du det var kul? Det var kul, jag tyckte det gick bra. Um, det var mycket mer... Den här gången var det mycket tydligare i varje fight. Jag, jag, vi har fortfarande inte använt eh, miniatyrer när vi spelat spelade Nenex, utan vi använde bara huvudet mm. och så. Och antingen beror det på att vi var färre, vilket innebär att alla var fokuserade eller så innebär det på att du lade mer fokus vid att beskriva just alla rum och så. Men det var, jag var aldrig vilse säga vart jag var någonstans mm. förutom sista fighten när jag var för arg för att bry mig. <laughs> <laughs> ja, den här grottan jag hade gjort själv, där var det, det var rätt det var inte så svårt. Det, var liksom, det fanns inte så mycket detaljer förutom att ja, det, ni, ni var i en lite större grått eh, ja. del. Um, i de andra, från det andra äventyret i de, de stora fighterna så var det också att ja, ni är i ett runtrum nu. Ja, nästa var det att ja, ni är i ett runtrum. Och så hade jag väl då eh, jag ha lite mer fokus på exakt var pelaren var, där den, the big bad stod och var vattnet var och allt sånt där. Så mm. ja. Jag tror att den karta jag ritade stämde ganska bra överens med den karta du hade i åtanke. Yep. Så du kommer vilja spela igen? Eller mm -hmm. spelleda igen, kanske man ska säga? Absolut. Jag kommer inte vilja spela igen. Men, men... <laughs> jo, okej <okay> då. <laughs> På tal om att spela. Ja. Mm. Så tar vi en paus och sen spelar vi citatleken. Ja, <laughs> Hej igen! Jag vet inte, jag ska komma in i praffa Hej! Åh, oh, är du här? Vilken överraskning eh, Korsar ena benet Stoppar in en pipa i munnen, tar ett blås eh, Jag tänker mig att jag satt in morgonrock nu framför en stor brasa Och varit liksom överraskad över att Nu, att du är tillbaka kära lyssnare Från pausen Vi ska lägga citatleken Citatleken leker vi varje vecka Och den går ut på följande eh, Den går ut på att man ska Identifiera tre stycken citat Man ska ta reda på Vem det är som har sagt det här eh, I vilket media Och i vad eh, den filmen Eller boken eller vad det spelet heter Så ett, ett exempel på ett svar Mitt standardsvar är Man kanske tror att det är från filmen GoldenEye Som då är en film och att det kanske är James Bond Som säger det Vi kommer att köra tre citat, vi kommer att köra oss om, om vem som börjar Man kan få tre poäng per citat Förra veckan gick vi in i övertid där Anna vann Då i övertid Vilket var väldigt spännande Det här är Sandras revansch uh -huh. Sandra, är du redo? Eller? Är du redo ja. Sandra? Ja <laughs> okay. Och Anna, är du redo? Mm -hmm. Jag tänkte, eftersom det här är eh, Hallmark, Landmark, avsnitt nummer 42 Tänkte jag singla en slant att se vem det är som börjar It's crazy. Sandra, krona eller klave? <laughs> krona Det är krona. Sandra börjar. Ja. Okej, okay, är du redo? Ja. Citat nummer ett. Okej, okay, campers, rise and shine and don't forget your booties because it's cold out there today. It's cold out there every day. What is this, Miami Beach? Mm. Jag har mm? inte googla den här. <laughs> <laughs> Så, ja... Det Vi är en skandal på spåren här i Effortcast. Jag ska inte berätta mer innan min utredning är klar. Okej. Okay. <laughs> hmm. eh, nej, jag eh, har mycket svårt att komma på vad det här kan vara för någonting. Jag, jag skyller på att jag är sjuk. Eh, men jag gissar på en typ film. Kanske en sån som man ser typ mitt på dagen på femman. Eller tv film <skratt> uh, Matinéfilm <skratt> <skratt> En tv-film Okej, okay, vänta, tv Okej, okay, så det är alltså en tv-film <skratt> Eller en film, jag kan säga en film okej okay, okay. Jag har skrivit film tv film Har du några förslag på titel på den här filmen eller tv-filmen? Uh, Rising and Shining Campers <skratt> <skratt> Rising and Shining Campers Självklart med, med apostrofer istället för... Uh, Istället för gen ja, so Rising and, and Shining campers Vilka är det som säger det här då? Det är Den ena är Kampledaren Jag menar inte kampledaren Jag menar typ De är ute på scoutledaren ah, Ja, ja, ja, jag menar. ja typ typ precis, camp. typ en scoutledare och, ah, den och den andra är typ Den tuffa killen ah. Okej, okay. Anna <laughs> Ja Uh, jag tror också att det här är en film. Um, jag är väl också inne på uh, det här med, med, med camping och scoutar och allt sånt där. Men, men det här, it's cold out there every day, what is this Miami beach? Låter inte som något som ett barn skulle säga på något sätt. Det låter lite som någonting som någon så här... Det känns som någon så här wacky comedy guy <laughs> um, på något sätt. Så här, typ... Um, jag inte, Steve Martin eller någon skulle komma med det där till att han går förbi eller någonting. är det som är ja, Jag kan se det, jag kan se det. Så Okej, jag ska försöka pinpointa en skådespelare. Det är typ den närmaste jag ska kunna komma till här. Um, folk som gör sånt, det är typ Steve Martin och uh, Bill Murray gör sånt där också. Um, och sen Uh, jag, jag, i mitt hus så låter det bättre när Bill Murray gör det så det får vara han uh, och så får filmen få heta um, okej okay. det, det är någonstans där det är kallt uh, så norrut i USA så är de kanske ja, du, Camp, Camp New York <laughs> så det döper ju den till Camp New York. Och du tror att det är liksom Bill Murrays karaktär i den filmen som säger ah, det, det är han som säger andra delen Ja ah, det är han som säger andra delen Och första okay. delen är någon så här Random scoutledare eller någonting Intressant mm. um, <clears throat> Jag kan avslöja Att det är en film Oj. Det är inte Rising and Shining Campers <laughs> Men det är inte heller Camp New York Okej okay. Bill Murray är korrekt Att han är med i den filmen jag tänker på Men han säger mm. inte det här okay. Den här filmen heter Groundhog Day oh. Oh. Det här är vad radiopratarna säger Klockan 6.01 varje morgon när, när Bill Murray vaknar mm. Groundhog Day handlar om en människa som handlar i en typ, Nästan the original time loop Varje mm. gång han vaknar så är det Den 2 februari 1993 Och han är, han är strandsatt i en liten snöig stad Där han ska göra ett nytt reportage Om The Groundhog Day mm. där, där en groundhog kommer ut och kollar Liksom eh, kollar ifall den kollar, på, ifall den kollar på sin egen skugga Så ska det vara sex månader vinter Eller något sånt ah. um, Den här filmen är en av mina favoritfilmer den eh, Någonsin Den måndag hela veckan på svenska va? Måndag hela veckan precis uh. um, Förlåt, ställningen blir 1-1 uh, ni, ni hade rätt att det var en film Mm, mm. Yes. Anna får stilpoäng för att, för att Bill Murray är med där du, men, du får också, men, men det stilpoänget tas ut av Att du borde kanske tagit en film med Bill Murray jo, <laughs> jag, vet, på jag, inte, och jag vet ju att han är med i den filmen Och bara att jag kommer inte på någon film med honom okay? <laughs> I, I originalmanuset så tillbringade Phil Som han då heter, Bill Murrays karaktär 10 000 år i sin eh, tidsloop oh, eh, I själva filmen vet man inte riktigt hur, hur länge det var Men regissören sa, typ runt 10 år Murray hinner i alla lära sig spela piano Felfritt göra iskulpturer, prata franska Och eh, ja just det, alla i stadens livshistorier Vad alla har gjort hela deras liv eh, och, han, och han lär sig också hur den här dagen spelas ut Så han, så han börjar som en liten svin De för, första grejerna han gör är att, att försöka ta, ta sig hem därifrån De andra grejerna han gör är att det eh, blir väldigt... Eh, han, han skaffar sig pengar, han dricker, han super han har sex, och sen så, sen så blev han trött på det och, och tar livet av sig ganska mycket. Mm. Ingenting hjälper. Det han måste göra då är att bli en bättre människa, vilket han till slut blir. Anna, mm. du ska få börja på nästa citat. Ja. Är du redo? Mm -hmm. There was a terrible ghastly silence. There was, a terribly, there was a terrible ghastly noise. There was a terrible ghastly silence. Ghastly. Eller ghastly. Um, där känner jag igen. Um, det som klickade i mitt huvud var att jag tyckte att där vet jag, där har jag läst någonstans. Och så tänkte jag, är det typ Douglas Adams och så tänkte jag vänta, vi har ju. Då, vi har ju lite Livtenska i Galaxen tema idag. Oh, så det kanske är det. Jag har ju inte läst äh, <coughs> böckerna. Um, får jag erkänna igen. Men. Äh, jag har sett det här liksom på internet som citat Så jag tror att det är bok Douglas Adams Lyfter en till galaxen Och den som säger detta då är i så fall The narrator narrator Sandra Jag vet att det är från Lyfter en galaxen Woo! Nej, det vet jag inte. Men jag tror, okay. jag tror att det är det. Det <laughs> okay. låter liksom Men jag, som... men jag gillar ju säker du lät det. Säkert, det var väldigt coolt. <laughs> <laughs> uh, nej, men det låter väldigt mycket som att den kommer därifrån. Jag har ju läst den, men det var ett tag sedan. Men det, ja, jag, har också, jag känner igen också att jag har sett den efteråt på olika ställen- på mm. url och jag tror också att det är the narrator för att jag kan inte komma på vem annars som skulle säga detta så Anna du tror att det är en bok att det är, nu har jag skrivit Livfaterns Guide till Galaxen och att det typ är the narrator Sandra, du tror att det är en bok att det är Livfaterns Guide till Galaxen jag, jag sa aldrig att jag trodde att det var en bok men nu säger jag det Okej, okay, förlåt Jag tror inte uh, att det är filmen, jag tror att det är boken Du tror att det är boken? Mm. Uh, och du tror att det är The Narrator? Ja ah. <laughs> um, Boken Okej okay. Guiden för det första Det, det första det var, var ju en radioteater Och sen kom den en bokform Och det är bokformen Aha. som är mest kända Och jag har väl lite grann avslöjat nu att det är en bok Det är Elifatarens guide i galaxen Och det är <laughs> eh, berättaren Eller guiden eller vem det nu är som, som berättar alltihopa mm -hmm. Som säger det här Eller som beskriver det här Och det här är alltså då när jorden går sönder ja. There was a terrible ghastly silence det var a den terrible den ghastly noise det var a terrible ghastly silence mm. Så eh, tre poäng var det där Yay. Yay. Det innebär att det står lika 4-4 när vi går in för den sista det sista citatet och det är Sandra yes. som börjar. Är du redo? Jag är så redo som jag någonsin kan bli. But I have looked into their souls and yours. One of you three will decide the outcome of the tournament. The fate of billions will depend upon you. Ha ha ha ha, ha. Sorry. Mm. <laughs> jag försöker läsa det här utan att, utan att liksom <laughs> avslöja. Utan att emota. <laughs> Precis. Vilket gör eh, till exempel skratt ganska roligt. Jag tror att jag eh, gissade på eh, under förra Omgången så tror jag att På ett av citatet så gissade jag på Dark Souls Eftersom du det hade stämmer. spelat det väldigt mycket Och jag tänkte att ja men då, då är det nog någonting därifrån Och jag tänker återanvända den gissningen För att den fungerade inte förra gången Men den kanske gör det den här gången Och eh, det handlar om Souls Och det kanske är något Typ att man ska göra någonting Ihop med två NPCer eller någonting eh, Så jag gissar på tv-spel och Dark Souls Vem är det som säger det? Eller skriver det, eller läser det, eller lyssnar det En Ond kung. Kung. <laughs> ja, kung. <laughs> kung En ond kung? Eller en god kung En kung En kung, ja det är bra, det är bättre <laughs> Det vore jobbigt ifall det var nu en god kung Och så sa det en <laughs> ond kung Eller, ja, eller vice versa Precis Anna, Sandra tror att det är ett spel, att det är ett spel som heter Dark Souls och att det ah. är en kung som kan vara ond eller god som säger det. Okej. Okay. Det är inte du regissa. Um, tournament. Uh, jag börjar tänka tournament. och börjar jag tänka, okej, okay, då tänker jag Harry Potter, nej där är det inte, det vet jag. The fate of billions will depend on you, uh, tournament. Hunger Games är tournament, nej. <laughs> Vem, vem skattar efter det? Um, det? Känns weird. Um, det måste vara billions också. Ja, för det billions? Känns... Uh, a billions a det är billion det. souls, maybe. Uh. Mm. Men det låter. Nu när Sandra sa spel så kommer jag in lite på spel och då låter det lite som TV-spelsdialog. Eller något sånt där. <laughs> Men du gör ju det nu liksom så här. Det här är från min bok. Sorry. <laughs> nej, det är det. Det din bok. Den är fantastisk. Um, förlåt, den kommer att bli en bästsäljare. Får jag, får jag översätta den? Um, <laughs> nej, jag tror att det är ett tv-spel. Och uh, nu tänker jag ta något annat än Dark Souls. Uh, för att jag, jag tror inte att det är Dark Souls. Um, spel. Uh, Final Fantasy är ett spel. Ja, och det kanske... Sju. det finns många sju där vi och så är det någon som säger det och den är en kung kanske <laughs> en drottning kanske <laughs> Det är jag, tror att, jag tror att någon gång gissade jag på något som heter Cloud ja. men, men Och det funkar rätt inte... bra va? Ja det funkade den gången Men som vet, jag kan det till namn tror jag ja. uh, heter, Är det någon som heter Sephiroth Eller någonting Detta är det, stämmer. Är det? Han spelas av Lance Bass i Kingdom Hearts Är det han som har den där Gunblade-grejen? Är det någon nope. annan? Nej det är någon annan ja, men Är det fel spel? Är det fel spel men vi säger att det är Sephiroth mm. Sep Sephiroth har ett av de bästa ledmotiven I spelhistorien um, <coughs> But I have looked into their souls and yours One of you three will decide the outcome of the tournament The fate of billions will depend upon you <laughs> Sorry um, de, Ni har gittat på spel Dark uh -huh. Souls, Final Fantasy, En Kung, Sephiroth Det är helt fel <laughs> Det är en film baserad uh -huh. på ett spel uh -huh. Som heter Mortal Kombat uh -huh. Och det är Raiden, Raiden som säger det här Äh, oh, Raiden jag... spelat i den här filmen av eh, den underbara och oefter oh, oh, apelige Nej, hjälp mig, eh, går inte att härma Christopher Lambert, eh, the, the Highlander himself oh. eh, Noll poäng till båda eh, och, och, och det här säger han till de tre huvudkaraktärerna Luke Kang, Sonya Blade och eh, Johnny Cage Allt det här innebär att vi har fyra fyra fortfarande mm. Så jag tänkte med en utslagsfråga. Gud, vad Ja? Mm. <laughs> ah? är, är det Shakespeare versus Bibeln igen? Ja, ah, precis. Och Det är samma fråga. Nej, äh... <laughs> den, den fråga jag har den här gången... Förberett för Så på mig. Är... Vänta, vänta. Vems tur är det? Det är Annas tur, va? Ja. Mm. Uh. Okay. Utslagsfrågan är... Och kommer, eh... Anna kommer du få då liksom kanske sätta något slags nummer och sen kommer Sandra få anpassa sig till det. Men okay. frågan är i vilken bok och i vilket kapitel sprängs jorden i Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Det finns fem böcker. Um, vilken bok och vilket kapitel? Sprängs i första boken, första kapitlet. Typ. Så Anna tror 1-1 första boken, första kapitlet. Sandra tror? 1-3. Vad sa du nu? 1-3. Du tror eh, första boken tredje kapitlet. Ja, <laughs> vilket är helt rätt de sista raderna i, i kapitel där, det var så terrible ghostly silence det var så terribly ghostly noise det var så terribly ghostly silence hey. uh -huh. det innebär att Sandra har vunnit citatleken ja. med 5-4 grattis Yay. Sandra finally, nu kan jag sluta <laughs> vara med effortcast <laughs> det är det är nobelt av dig, eller det är smart av dig kanske Men du, du, kommer, inte sluta med no du kommer inte sluta med något bra eh, resultat Du måste sluta när du är på topp Jaha, okej okay. alltså, alltså, Du måste vinna mer än en gång bara För du har ju fortfarande förlorat massa gånger i så fall Nu <skratt> <De> räknas inte <skratt> Är då, det någon då, som okay. har koll på vem som har vunnit flest gånger ens? <skratt> Jag antar att vi kanske har någon läsare som kollar upp det Lyssnare? Whatever. Whatever. Det, det, det är torsdag. Det är sent. Vad ska vi göra i veckan som är förkastet att Han upp? Har ni, har ni några vad, vad, vad ska ni läsa i er en fantasy uh, Game, of, uh, Game of Thrones. Den här första mm. boken. Intressant. Uh, och uh, Ursula K. Le Gwynns fjärde bok i ö-serien, The uh, Och uh, Fellowship of the Ring. Yes. Intressant Jag har börjat jag läsa ska... här och den är jättebra hittills Jag håller fortfarande på att försöka bli klar med den första boken <laughs> <laughs> Jag ska eventuellt spela äh, brädspelet Arkham Horror imorgon Om jag inte ska ut på något slags krog Så det här har varit effortcast mina vänner mm. äh, Jag tycker att vi gör ungefär samma sak fast om en vecka